Berri honbat, lehenik Alkola futbol zelaietan baimenduko dute Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Kirol instalazioetan Alkola saltzea eta banatza baimendu du Eusko jauglaritzak. Bo, ez da gogo, eh? mugatu adara ere, banaketa Alkola ezingo da saldu lehiak irauten duen bitartean, baina baimendua izanen da partida aseintzin, ama bost minuto lehenago, eta bukatuta ere ama minutu berantago. Eta izan zenetik ainitz kesu ziren eta berdin ere zelaik ustu ziren alkoholik ez baitzen gehiago. Ze bitxikeria, kirularentzat zat jenden jende horren aldetik. Bain emena, bain beraz, hor da. Bo, partez, hain txegur futbol partida bat ez da begiratzen al, gara gardo bat edan gabe. Bede den, jono bere lagunekin jiten alko da beraz, san mamesera. Jono kantaria bai, bortaz edo berataz, harinaiz, alkohol zale. Un dia, bezala ezagutua baita, adirazidu prestela manifestatzerat dueteko Frances Poliziaren sustengatzerat. Polizia Prefekturaren blogean elkarizketatua izan da Francesca Kantari rebeldea jean brazean flik, kantuaren ondotik, erraiten zolarik polizia musukatu zuela, eta hauen lana defendatzen zuela, eta bar, bo, uste nuen egieran provokazioa zela, eh? jonoren maneran, olako zait. Mainan hor berriz, uh, behazpimarratzen du adibidez baduela txapabat, uh, bere uh, larruzko berokiaren gainan emaiten duena simbolikoa dena, eta poliziari sustengoa dirazteko. Poliziaren kontrako erasoak, gelditzaren aldeko mugimenduan parte hartzen duela dio beraz Dea, gauetan berdin berak ere kagula bat buruan e, Pariseko karketan ibiltzen da. Berak espikatzen du bai egia hirurogeita zorzikjenamarkada, famartu hortan poliziaren jalea nintzela ni ere jalea beraz buffer de Flick erraititen duen bezala. Hogei urte ginuen garaian eta orain hirurogeita lahau ditut. Eeta aldatu naiz. Polizia Frantsasa aldatu den bezala. Ah, Urrunda garaia. Bacounine était prudent, il a courte un citolari que Renoc était au lac Et maintenant, citolari, est-ce qu'il est arrivé au roi des les Sati de manifester au quartier, j'arrive chez moi fatigué, épuisé. Mon père me dit « Bonsoir, piston comment ça va ?» Je lui réponds « Ta gueule, sale con, ça te regarde pas ?» Et je lui Crève salope, et je lui crève charogne, et je lui crève poubelle, vlant une beigne. » eta kantuoktan beraz poliziaren aurka ere beha kantua emaiten du. Baina bai egia da, jendea aldatzen alda, eta hori, estantzi behar. Eh? Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan. Eta lasterrenzunendugu azkenean Joseba Tapiaren Tapia mozak, o proiektua Joseba Tapia ta Becha festival de cinema de San Sebastian, um dos mais importantes da Europa. Passaron por aí, Melrose <música> e tem uma garrafa cheia que significa que o lugar tem uma comida mais gostosa e que muita gente vem aqui. Antes de tudo, nós vamos para o cantor, para o rixarac, e para o Brasil, para o Brasil. E hoje, para o Brasil, para o rixarac, para o cantor. Vamos lá, e vamos lá, para o nosso país. Euskal Herria zaritu da Brasildar Telebista. Mundua Brasildaren begietan. Hau da, Telebista emankizun unen izena On Mundo Segunduos Brasileiros, den, eta Euskal Herritik pasa dira, gugeneim, iru izarriko diatetxe bat, ondartza edo eta kursa ladibidez. Tela Harri, 3-3 Michelan. dira, beraz, Gipuzkoan edo Bizkaian bizi diren braxildarek bisitarazten dute eh, aien erria. Hor bizi baitira orain eta horiek maite dituzten guneak. Boi, gara pixka bat karta postala emaiten duela eh, turistikoa. Hala ere, bukaeran, behogai minutu irauten du eh, saio unek eh, eta... Eh, Berrogei minutu hoietan erramezala bisita desberdinak de egiten dituzte behinan bukatzen dute bilboko Eriko Tabernarekin. Vamos entrar na Eriko Taberna. As Eriko Tabernas son conhecidas como bares e cafeterias que son utilizadas principalmente pela Juventude vasca, que está muito relacionada ao movimento de independencia do País Vasco. Até... Eta espikatzen du, independenziaren aldeko mugimendua, eriko tavernen lekua, preso politikoen kasua, eskaerak, etaren armen ustea, nire itzulpenada, portuguesa, braxildaraz dut, berezikimen peratzen, baina uste dut, hori dela guti gura bera, hitzak ongi baliatzen duen, eta ez baina bukaeran, behintzat, kalimotso bat edanez, bukatzen du, braxildarrak, eriko tavernan. Para encerrar o nosso passeio, vamos tomar o Calimotxo, o drink que é tradicional e mandar um saludo a todos os brasileiros e todos os vascos. Y estamos esperando todos os brasileiros aqui na Calimotxo, veraz, edari tradicionala. Oliver Vasconcelos no seu yakimeda. Te <truz> vista <truz> putu chu chu e Eta Brasildik Pariserat eta Dakarerat era gaitu kantu honek Joseba Tapiak proiektu berri bat be, ateratzen du talde batekin kontzertuak eskaintzen asibaita Joseba Tapia eta besamotzak deitzen dena hainbat konzertuen ondutik azkenean bideo bideobatean ikusten aldugu zerre maiten duen orduan Joseba Tapiak ateratzen du bere gitarra elektrikoa eta rock formatuko Besamotzak taldearekin, hiru musikariekin, tapiaren kantutegiko amalau kantu berriz hartzen dituzte, tartean realpolitik diskoko Paris dakar gatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paristakarrek, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez gati darama! Zergati darama Paris, zergati darama Paris dakarrera Zergati darama ama, Zergatik darama Paris, zergati darama Paris dakarrera, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, Zergati dola, Zergatik darama Paris, zergati darama Paris dakarrera! Sergatitara ma, sergatitara ma pari, sergatitara ma pari sta carrera. Da cari que sta le horrik ez dakar, Balmonden fritu gozorik ez dakar, gamelu garana luzeik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar dakar Paris dakarrek, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar, Zergatik ez dakar zergatik ez dakar, dakar Paris dakar, dakarrek, Zergati daramarama, zergati zergati darama, Zergatik darama Paris zergati darama Paris dakarrera, Zergati daramarama, Zergatik darama Paris zergati da ama Paris dakarrera! Pariz darama, pariz da carrera, pariseko zaborra, pariseko hautxa. Pariz darama, pariseko zaborra, pariseko hautxa, pariseko faro lehen argia, Euruparon zilborra. <totipa> Palmondo en frutu gozorik ez dakar Gamelu garabana, lusenik ez dakar Sergatik ez dakar Pariz da Parischeko zaborra parischeko autza paris darama paris darama bakarrera parischeko zaborra ta paris darama paris darama bakarrera parischeko zaborra ta parischeko paris darama paris darama bakarrera parischeko zaborra parischeko autza parischeko fatale naia Ni chegou, o cháhara ve da baño, andiego ada, baño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 Zergatidara ma, Zergatidara ma, Pariz. Zergatidara ma, Pariz dakarrera. Zergatidara ma, Zergatidara ma, Pariz. Zergatidara ma, Pariz dakarrera. Pariz Dakar kantua, Joxe Tapiaren kantua eta hotxa ezagutu duzue. Estiloa aldatu da, erramezala, Joxe Batapiak proiektu berri bat plantan eman baitu. Bexamotzak taldearekin, eta bere kantuak, kantutegiak, Uh, kantuak begiizartzen ditu eta be ondoko kontzertua jakin ez telemendikikugun, uste hitetik behinzat Donostian izango baita Azoaren hemezortziarekin Donostiako Lebukowski ostatuan ikusten alko duzien nahi baduzu. Telebistako putz hutsa hutz idatiko hitza pitz hitz eta putz. Laste, iritzia niritzia itzetaputze mankizunean uh, gauk maindimuruari izango da itza, maindimuruabejari, eta adikzioa ipatuko du, bereziki adikzioa, serieak, telebistan edo interneten orain estrimiangan ikusten baitira, berari itza beraz, bi minuturen buruan ezogundu. Lehenik onjoak aipatu nahi nauskitzien, piskabat, uh, garaia baita, sasoinna baita, oianean diren onjoak, zuen xokoa, Ukan behar duzie, zuekere hainitzek bezala, hori maite duzienek best, behintzate, nik adibidez ondoak jate aztitut bate maite benen biltzea bai, biziki maite itut, eta berrikiatxe mandut txuko bat. Baina, ez dut erraiten, Olada ez, onjoen mundu ez duzu eganen, zure ausuari, nun atxamaiten tuzun, zure zartanai, zartainan emango itu zuzun onjoak. Baina batek ez du ola ikusten, interneten, Christoph Butek, sortu du mapa bat, mapa interaktibo bat, onjo nun diren markatzeko, pentsa. Eh, zuek nola ikusten duzio hori, baina arazotipi bat badu, usu bere webgunea erasotua da, eta ez da haien xokoa xalatua baita, Hemen, batzuen abeintzat, berak dio logizial librean defendatzailea izan dela beti e, informazioen partekatzearen aldekoa. Eta hortarako nire onjo xokuen partekatzea untxa atsemaiten nuen. Berreun, xoko zerrendatuak izan ziren berekarta virtual hortan, baina kokin batek denak ezabatzen ditu, Ola basatzen da, batzutan xoko guziak markatuak dira, eta kolpez, paf, ezabatuak dira. Ez dakin horke giten duen, baina norbait ez dakontentain txegur bere webgune horrekilan. ilan. Ainitz kritikatuada ere hitzetan, goduin pundu batzuek ilan, adibidez, esaldia huizan da, pentsatzen dut politena, nazien garaian juduak salatzen ziren, baina inoiz ondo xokoak. Bo, lasaien zuleak gure eskualdean ez du hork markatu bere ondo xokoa nuntzen, itziaren semeak ez baitu bere ondo xokoa salatzen. Eta bi frantsesesetatik bat, gain pisuaarekin bizi dira, hau da gaurko informazioa Frantses prentsandenetan idatzia dena, Hau da problema, eh? gaurregungoa eta geienik unkituak direnak, ez dira diate txetan diateko askisos duten aberatsak, da denek dubu gogoan Gerard Depardieu adibidez. Estatistiken arabera, kategoria sozio-profesional apaleko diendeak dira unkituenak, pobreenak, gaurregungo e realitate azkenan, diateko diren produktu merkeenak surpozio, merkatuetan industrialenak, direlako eta biziki gatzatuak, sukratuak aipatu gabe biztan abri, produktu kimikoak, beharrik eh, ez gilela frantzesak eta ortik urron gilela gubintzat. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta itzeta, itzeta itzeta, itzeta putz, putz. Oitura hartu aduzio orain, entzulearen iritzia, asteazken eta ostegun guziz, goiz berriin eta itzeta putzen, eta gaurko iritzia maindi murua beharen da zuri itzabedaz. Antxu. Antxu gertatu da. Antxu gainditu dut muga. Lagun arteko beste bati uko egiteko presnintzen, epizodio berri bat zuzenean ikusializateko. Saio bat bukatu orduko bestearen beha, urteak entretenimendu horiei menpekotasun handia diedala. Iraila bukaeran hasi zen sasoin berria. Larun batero bostetan saio berri bat plazaratzen da. Lankide artean pausaten horretan, ez dugu besterik hauan, azkena komentatu, eta segida asmatzen saiatzen gira. Beraz, larun batekoa? Uaa, izi gajia, eh? enuen asmatuko olagertatuko zenik. Zaudete isilik, diora indik behatu ez duenak. Ez du teusik jakin nahi. Belagiak tapatzen ditu, xare sozialak saiestu, bukaera ez diezaioten salatu edo spoilatu. Asieran plasek soilazena, behar bilakatzen delarik, gure bizitzan importanteak diren beste tailei, Gain hartzen die. Haukten, presnintzen, lujama utxegiteko ere. Baina, uf, joaten halko naiz. Duela bi urteko denboraldiarekin ez bezala, sasoinaren fainala, ez da asteburu berean izanen, ondokoan baizik. Beraz, biak gozatzen halko ditu segitzaile xurtxu horok. Edeja baita ugtengoa. Emozioak biziarazten dizkigu. Iriha, malkoak, tentsioa, suspensa, ez ustekoak haintzineko denboraldietarik datozten protagonistek beraien bidea segitzen dute, baina badira pertsonaia behi batzu, sorpresa edeja ematen ari direnak, istorioan beraien lekua hartzen. Entretenimendu ezagunenen osagaiak batzen ditu. Goinkale bezain eskalduna da, Game of Thronesen eineko podere leia da jokoan, eta zazpilu jaldetan jokatzen da, Friendseko pertsonaia bezain unkigajiak dira jokolariak, urbilekoak eta umoretsuak, baina ezta inkerian mugatzen estio inbiliarik gray anatomy ko la lach, real die gossip girl eco ele mele eye amour gloire et beauté ko et romantiche moi x filesen ishariere estio yeloxiarik shilabak ha, main dimurua behak agapatu gaitu, denek telebistari pentsatzen ginoelarik, silaba zuen hemen bertso saioa gogoan, mileskak zuri entzulearen iritziaren tartean zure hitza emanik, eta biak beraz uh, beste bati izango da, jongarmenia uh, txuria izango da naski, biak, eta horretaraziz ere zuekeren zulak emaiten aldu zuena, duzuela zuena, nahi ba duzue, eta besila ba ipatzen baikinuen justuki, Kanaldudek joanen den uh, ostegunean, proposatzen uh, zuen, emankizun kizun berezibat, ostegunero orain uh, zuzenean eskeniko duena, uh, laguntzaileek, uh, prestatua, landua kanalduderen laguntzarekin, silabak zuen uh, martsa ideki joan den ostegunean, eta uh, biakkoaz eta sustut proiektua salituko gira, gure gomita izango den pantxika maitiarekin, zonbait minutu buruan. Chicalenik. Joseba Tapia eta bere taleberria ipatzen ginoen eta orain gari kantaria eta maldan bera taldea aipatzeko tenorea. Disko bat helgarrikin ateratzen baitute eta hemen lehen kantu bat, ojerapen kantu bat emaiten dute sarean, bideoklip batekin. Aski estetikoa, bai, eh, gusten da gainetik hiri bat eh, bideoa nahitua eta suu artifiziaak uhuxunean ja se deitzen da kantua Ez da bizitzitzahau hatu genuaara Ez da izan nahi genua Biziri gaude baina ez galdattu Szeril szálljon biztira undu-en Bati Badit juhu ere locsak Badit juhu ere poszak Mas ekkol ez dut egiekin In dargnola vorde non la parti tu e sul ce coas galdetu it soli hai bagnato Bali ţu vara lochak Bali posak Bali ţu vara posak eta maldan bera taldearen diskoa beraz hau ere ekoizpen berrietan izango duzue durangoko azokan jase kantua entzuten ginuen gaur justuki aurkestu dutelarik zoin uh, izango den afitxa durangoko azokan bostak eterdi orain euskali ratietan berriak zurekilan Bernadetargein ZURIKILAN Ardi esne heinbera laborari gutiagorekin Ardi Chaileko Interprofessionia duela hoita amarrurte sohtu zen esne egile industrial eta kooperatiben artean Ardi Chailan izan ziren Krisen ondorioz eta epe hortan mila esne egile galdu dira zonbat esne eta gazna ekoizten den, merkatuan nola den eta editasunak zertan diren segitzen du Interprofessioniak eta ondoko urratxa izanen da kontratuen plantan ezartzea Esne eta esne gilenak tehana, negoziak eta mentura, ari beita esne eina mugatzia. Ego erritatan Baionako komisaldegia itinean ehun bat poliza eta Frente Nazionaleko kide bildu dira polizaakahal gehiago galde egiten ditu, Paris aldean hasi ziren gisaurtako protestak poliza batzu, kolpaatuak izan onduan, orain mogimenduari da hedatzen, beste helgargetaratze bat deitu dute baiionan gauk behatziontako. Frantzes Iraultza garaiko hizkuntza politika eta Euskara izeneko ikerketa lana egindu egoitz ugutiko etxeak, bere lana orkestu du buruilean Pariseko geografia, historia eta gizarte zientzien didoro universitatean Frantziako hizkuntza eta Euskarari begira Frantzes Iraultzak ukanduen eragina aztertu du goizberiko gomita ginuen. Bizi da lemahaua izanen du aurtengo Durangoko Azokak abenduaren bitik seierat iraganen da, Christine Echevers baijonako margolariak du aurtengo Durangoko Azokaren afisha, lehen aldia iparaldeko artista batena hautatu dela. Kirol lekuetan alkola saltzea onartu du, jagularitzak, partida edo lehiaketen denboran atik debekatua izanen da, bainan, oren laurden bat lehenago eta ondotik saltzen alko da, Holi, hori bali izanen da dibidez, Kirol zelaietan futbolpartiden kari, pilota plaza edo zesen plazetan, bainan bakarri kostatuetan, bahnean beti debekatua gelditzen da. Asteuntako kanpoko mintzaldien saioan, intsauzetako debaten segida izanen da. Aldiuntako gaia, nolako lana izanen dugu biak nolako estatutua, nolako geriza. Lana nola aldatu den baita ere nola aldatuko den ikusita, lana denen zatizeiten alkodea, dea. Errebeinio universala, plantan ezartzen aldea. Hortaz, mintzatzeko, entzunen ditugu, Angel Toña, lana eta sozial saileko burua eskal gobernuan, Alexander Lorua, faz egiturako presidenta, Caroline Phillips, garapen kontseiluko lehendakaria, Alexander Jardin, idaz eta bleu-blan zebr, elkarteko presidenta zer lan, zer aktivitate ukanen dute gure haurek, intxauzetako debaten segi da hastezken arratx untan, behatze untan, euskal irratietan. Errepika, biara munian, oren batean, hilureiko irratean. Bai, e egun hon, uh, pantsoa karrega naiza, eta ostiralez, uh, arratxleko lauetan, ukanen dut zue para da, nire Diska berriaren aurkezpena piska bat aipatzeko. Kantuz kantu ostiraletan atsaldeko lauetan, eta larun batero arratsaldeko 5etatik goite. Irakiko musul iriko egoerari interesatuko gira goiz behin ostego nuntan. Dula bihaste, Irakia gindarek erasoaldia hasia dute iriaren kontrola estatu islamikoaren eskutik kentzeko. Prezeski dula bihurtte iria gotorlikutzat hartu zuen daesek. Mosul irian garaian egonden Carlos Zorutuza, kazetaria ostego gomitagoiz gomita Itzeeta boz hotz itzeeta boz, itzeeta itzeeta Frenchan tenorentan zer dira ipagai nagushienak berriarekin biatzendut suliau eta napara ausia gain nagushi errazkini deklarazioa hartu eta napara bilatzeko eskaria egin du epaileak inaki errazkin gazetariak informazioa pachatusiona norden jakinarazitu eta baieztatu du datu haien arabera mondomarzan ipar aldean egon daitekeela jose miguel etxe berria napararen gorpua, haipatu ginoen, hemen jadanik uh, be hemen aterazuten informazio hau beraz orain epaileak, uh, behintzina eman godu, bilaketa hori eta sungaiago, e, eh? hortaz uh, berrian atxemanen duzi. bestalde, bake eta bizikideza proiektuetatik, barra emaiteko eskatudio, Mikel Salegiren sendiak, donostiako, eriko etxeari, mirabatzuntam, Iurogeita hammaluko abennduaren hemezorttzan hil zuen Guardia Zibilak Mikel Salegi urbieta hogeita bat urte zituela Donostiako herikalde auzoan ezagi kontrol batean, hamazazpialdiz egin zioten tiro. Itziarnekan eta miren salegi urbietak Mikel zenaren arrebek salatu dute berrogei urtean familia laguntza instituzionalik gabe bohokan aritu dela justizia lortzeko. Gu bakarrik egiterat oituta gira eta horrela diagaituko dugu gure babesabakarra gizarte zibila izan dabeti eta hori izaiten diagaitzen dugu, arazer dioten berrian txea eta sunak. Etxe bertz, mar golariak egindu aurtengo durangoko azokaren kartela berrietan aipatzen zuen bezala Bernadetek berrian ere hemen. Gainagusietan bizitzekoa da izanen da beraz abenduaren bitik seira egingo den edizioaren lelua antolatzailek ejanduten ez jaz baino iuneko amak tikiago izanen da ortengo haure kontua beraz argazkia ere edo irudia ikusten alduzi xarean ezan bezala berrian uh, kaseta puntu eusen ere lehen gaietan emaiten du afitxa berri hauen Altsasuko ausia ikertzea erabakidu du hauzitegi nazionalak Carmen Lamela epaileak ausia biltze erabaki du kobitek jarritaitako salakitari jarraituz segituz, terrorismo delituagatik ikertuko du Madrilek iker dean altsasukoa terrorismo delitua dela dio Fiskalak, prokuradoreak, hemen uh, afera hortaz berrian haipagaina uh, gusi, baita argian ere, argian altxasuko bertxio ofiziala, zalan zan jarri zuten egitarrak, hausitegi nazionalaren du puntan, altxasuko liskarra terrorismo delituagatik ikertzaren aldea saldu da beraz hausitegi nazionaleko epailea, guardia zibilaren eta foru zeingoaren txostenek alakorik Ez dutela ekan balima dute ere, uh, gai orta seitasunak argian, eta lomze legea ere, uh, gai nagusietan tenore untan, urbiletik segitzen du argiak, xarean lomze ez traola uh, bexegipen berezibat eskaini hurriaren hogeita xeiko mobilizazioa ezkuntza eragileak zatituta beraz gaurko mobilizazioarekin lomze legea aplikatzenari direla salatzeko egindute egun sinikatu dezberdinak orzilelarik oietako gehienen arabera egun berean Espainiako estatuan deitu duten grebak ez dielako Euskal Herriko berrei iran zuten. Eita Estatuaren biktimen Euskal Autonomia Erkideko ko legeari ele egiteat Madrilek Madrilgo Gobernuak Estatuaren bortizkeriaren biktimen legeari elegiite ja konstituzio bauzitegian Legia azken lediaren bukaeran onartu zen Eusko legibilzaan E jota PPSen xer, aldeko botoekin argian xetasunak eta, eta sexu erasoa jasanduela duela salatu du emate batek behmeon ere azken astean Bilbon nizanako bi seksuera soak xalatzeko deia egindute deustuko pare talde feministak eta Bilboko udalak. Kaseta puntu eusen aldiz e, ese, ese, eredua elkargo bakararen lan ardatzetan sartzeko nahi dugu. Iker elizalderen itzak dira hauek endaiako ausape zordearenak uh, auta gaitza bertzaleak hainbat pausuegin ditu ekonomia sozial eta solidarioaren garapenaren alde orain egitasmo berri bat martxan jarriko dute berisedea ekonomia sozial eta solidarioaren formakuntzarako lehen eskola sortzea da gazeta puntu eusen bere egin elkarrizketa irakurtzean duzie. Poliziak karikaratatera dira estatuaren engaiamendua aldet aldarrikatzeko uh, Baionako irudia beraz hemen kaseta puntu eusen eta media bazken bestalde altxasuko dozieja ere aipatzen dute hemen argian eta berrian ere gainagusietan direnak beraz hemen media bazken francesez eta frankoren bilobari gutuna ere antz Zerkiaz pundu bat itendu kasetak. Eta zudezen aldiz Minbizia aipagai Minbizian frantzian gerosta gehiago eri badirela aipatuz. Itzetapu Lastar pantxika panxikamaitia kanal dudek ostegunero zuzenezko saioak proposatuko ditu orain interneten bidez. Aien webgunean segitzen aldirenak, xilabako, xilabaz eta bertso saioetaz izantzen joen Ostegunean bihar oreka zirkoak proposatzen duena izango da, xe eta sonak bere minuturen buruan. Bide Yoan Udanaren eguda You enseñete a ti Me Beti garagujiegi Eta beti sarete Ngeyegi Joan zinetenetik Ez azuenitzulera Desiratu ez dugu Egoanik Joan zinetenetik Joan zinetenetik Udan eren egu da Joan zinetenetik tenetique you'll sinet tenetique udan ere leuda you'll sinet tenetique Bideertzean taldea joan zidenetik, beraz, ulertu ziren bezala, hau da kantu berri unen izena eta diskoa berria oiek ere ateratzen uh, dute, um, zutaz kantatzeko deitzen den uh, diskoa da hemen, eta beraz, hau uh, kantua xarean atxemanen duzue, diskoa, laster ere, etxan naiba duzue, sehiak uh, laurden guti dira aldiz orain hitz eta putz, mankizunean, gure gomitaren tenoream. Hitze eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ukskali Eta atxalde untan, ebe hitze telebista espadugu sobra maite ere, ala ere kanalude aipatuko dugu, gurekin dugu, panxika maitea atxalde hona. Atxaldeon Arantza, Atxaldeon Entzuleak. Bon. Eh, telebista ta likuko telebista, kanaldude denak pentsatzen dut. Entzuleak interneten ikuzgaia baita ere TVPIren kate hortan eta interneten bidez ere orain susenezko arene eta desafioa ere egin izan du kanaldudek. Eh, inbatenciguen ondotik orain eh, astero ko bat finkatuz Gauero, zuzenean eman kizun bat, zer gatik, uh, bezartze hortatik, abiatu duzie hori, pan txika, zer gatik hori uh, eskaini? Kan aldu besteak bezala. Errandu <laughs> zu, telebista ez duzuela maite, ba, nik ere, nik etxian ez zu telebistadik, ez du txikulantsoiten uh, telebista, eta entziatzen duguna da besteen gandik desberdina izaiten. Eh, Boa, egia da, hala ere, telebista bat girela, eta entxeatzen girela, gauza batzuen zuen erakustea, eh, lekuko gertakarien oiakzun izaitea, baina entxeatzen gira, agian ez dugu betik hausitzen, eh, baina uh, bestek ez bezala erakustea. Eta sustut nahi genukena eta desa fiugunen bidez, erjanduzun bezala, da jendeak biztan lek uh, beren telebista egitea. Hore uh, den hori, geraz, ez da ere esplikatzea eta ez da sinple ere egitea ados nizorekin. Baina badakigu Ipare Euskal Herri untan, eta Euskal Herrian oroa ere, eta gure esedea baita ez bakarrik Ipare Euskal Herriko esukoetatik aditzea, baina ere ego alderat uh, joaitea eta proposamen bat edo beste bat ditugu, danik, uh, ondoko haste uh, da alde dinamiken oiarzun izaitea. Eran nahi baita hainbat bat elkarte badira. Badira jendeak erregularki biltzen direnak gai baten uh, estabatatzeko, gogoetatzeko. Eta hori edi emaitea parada besteekin partekatzea telebista trez bidez nun bait. Mm -hmm. Hara, ahantziz telebistan direla dela. Bon. Ja. Hara, ordean hori guzia. Mm. <laughs> ba, Egea da abstraktoa didu di. Baina... Adibidez, haipatu ginuelarik, xilaba kueka, pentsatu zuten, ah, gure tzat interesgarri izaiten alda, um, xilaba haipatzea beste manera batez, gure artean, baina ere parte maite dugun uh, gai bat, uh, egiteko molde bat, uh, eta bar eta ez dakit begiratu duzun silabaren uh, itzulean egina izan den lehen eman aldia, baina azkenean laulabundi bildu dira mahi baten inguruan eta iziren uh, beren buleguetan edo buleguetarik urbil eta um, eta nahi zituzten partekatu haintzineko saioetan izan ziren uh, zati batzuk eta artean, komentatzen zuten beren artean eta momentu batean ohartzen gira ahantzia dutela, telebistan haridela beraz Begiratzen dituzte edo partekatzen dituzte, baina berek dute egina emanaldia. Eta berek dituzte autatu zer nahizuten, uh, zein berxu nahizituzten edatu, zein gai nahizituzten aipatu. Mm. Uh, beraz, hori da ideia da, um, talde batek bere gain hartzea emanaldi baten egitea. Telebistako emanaldi baten egitea, antziz telebistan egiten dutela, baina partekatu nahi dute zuzenean, Beren, uh, afizio bat, beren, uh, eta bat, beren, ez uh, dakit, mm. ara, hori da. Irringarriada, duzularik, uh, telebista egime hori, benen ahantziz telebistan nirela. Baina kontra esan bat, ez? Eh, bai, kontra esan bat, uh, bentsatzen albaita, uh, telebistan egitea biziki formatatua dela. Eta uh, entzuten du telekanal du den uh, barnean, hemen. Uh, Enhellankidak eta uh, pentsatuko dute pantxikak egiten duen moldea jadanik formatatua dela nik badut. Mm Hala -hmm. e, usaiia bat gauza bat zuen egiteko eta. Menen nahi duguna da ez bestek gu bezala egitea. Mm -hmm. Justtoki? E, edo zoen forma, ongeet horria da, eta pentsatzen dut, adibidez e, hostegun untako itzordua dugu horreka zirko eskolarekin, horreke ere gutxi ezagunak dira agian, bon, batzuk ezagutzen dituzte, burraso batzuk eta baitakitez egiten den e, zirko eskolan, baina e, agian gutik dakite euskaraz ere ari didela, haur eta elduak arzen direla eta ondela ere ez dakit zirko. E, gomitricitatet edo um, zaitasunean diren hauren uh, zapatmenturas eta naizten hori partekatu agian uh, ajun beste forma batean eginen dute uh, ez dakit ez daukte agian eginerasiko guri gnandu mm -hmm. eri uh, adiketarik baina pentsatzen dut uh, berek uh, asmatu uh, ara aritik joan girela mm, Ordan hor eskian uh, or, irugarren eman alde izango da bihar ostegunen emanendu ziena Zas... Bigarra, <t 'en> me lehena orzen serzen oure pelletik eta egintzun. Hori, aspallian egiten dugun gure formato bat da benen, bai, arrazen duzu sousen ean chartuginen, saspioren etan mm -hmm. zen, plato bat aldo deko ibarretik, bai Bara, gure usaiako formatuan, egiazkoa izan da xilabarekin nah, egindoguna, eganai no. baita, xilabako antolatzaileek beren gain hartu dute, beren emanaldia egitea. Mm. Eta beste forma batez... Uh, mola zera ikitsiberen emanaldia. A, dosdos, niko Lena ere joxtan uh, xartzenuan efea aldu den egin du zena zentagohere uh, batzuak ere egin sutelako irreportaiak eta bon, dos, eta ordenor ideia kamputik uh, egitea telebita, beraz edonor que la edo nahi duenak egitea pentsatzen tala ere jendeoien ganat joan ziztela, osea no la no la Gidekia egindugu, premsaren bidez, euskalixaten bidez, badakit zuek laguntzaile txutxuak zireztela espaldidanik. E, eta gero, e, boa entzatzen gira ere arra e, gertakarien antolatzen ari diren batzuk, e, elkarte batzuk, e, gazte txerir usatu dugu gomita, e, gazte dinamika batzu eri. E, ara, xaietzen gira, baina momentuz asierak bat baizik ez da eta mm -hmm. segituko dugu, eta gure helburu alitzateke, gehiago jendek beren ganatzea eta pentsatzea, ah, kanaldu daren bidez aipatzen nuke hori eta hori eta interesgarria da irekitzen daukute antena balia dezagun, arg dezagun eta bilakagaiten eragile leku lujaldaren animatzaile um, denek badugu dugu zerbaitai batzeko eraz, parteka dezagun hori mm -hmm. Ados, eta um, kasu hortan, nola pasatzen da, yes, bihar horreka zirkoak hartu du bere gain antena tenore hori, hoiak uh, dena prestatzen dute, teknikoki pentsatzen hor ziztela, nola antolatuak bai, zizte hor? Bai. Uh, teknikoki guk ere ahalak uh, ezartzen ditugu, aldi hori bi persona uh, barnean teknikoak baditugu, dedikatuak emanaldi aldi hori, eran nahi baita biziki konkretuki eman gizun bakotx baditugula bi teknikari Goizian prestatzen dutenak, kamiona, regia, material guzia eta bar, hain zinetik izanak gira likuaren ikusten. Eta gero bat dugu peste persoena bat, ere barnean gehiago laguntzen duena gidoi baten eraikitzen. Hainai e, baita abiatzen gira... Mm, mankizuna eginen dutenen ideietatik, eta saietzen gira, gidoi bat haiekin idazten, zelena tamo irrealizazio momentuan, informazio minimo bat behar dugu ukan, jakiteko nun instalatuko ditugun kamerak, zer filmatu beharko dugun, nola pensatia duten, abiatzen girenez kanpoan, barnean egiten dugunez, holako galdera teknikoak behar ditugu, beraz. Kanaldudetik aldi oro iru persona izanen dira, egunean zehar, hor, ibiliko direnak, e, emankizuna eginen dutenarekin. Beraz, teknikoki, bai soinua, bai irudiak eta irrealizazioa kanalduderen gainda. Beste guzia, irekia da, askatasun askatasunosuan eta e, egiten dutenek. Beren, beren emanatia egiten duten, nahi duten bezala. Uh -huh. Eta ordo, nor uh, bihar horrekaz irkoaren uh, eguna izango da, ondokoak guti gura bera, ondor izango diren jakiten alda? Batsun bai, ondokoan uh, nola urte guziz lujaman diren irue egunez eta materiala guzia instalatia dugun entzineko uh, in bi egunetan, Uh, proposatu diegu eta um, eiek ahunt hartu dute, eta usai azkabuko izanen da, egan aibaita uh, lura ma abiatu hain Eh, prestaketa guzia, laguntzailek nola antizipatzen dituzten hiru egunak aipatuko dituzte. Eh, ez dakit xuxen hono edukia zer izanen den, eh, bilkura ondoko egunetan egitekoa da. Beraz badakit, badirela edo, bi hiru laguntzaile ari direnak edukia prestatzen. Ondokoan eh, izanen gira aierran. Aierran urte eh, guzi izegiten dute gau behila, mm -hmm. gertatzen da urtean hostegun eh, dela. Mm -hmm. Beran da beren gau behila, baina nerraiten zuten, interesanta izaiten altzela, gian zazpiontari goiti zerbaita aipatzea hierra berriz presentatzea, beltzuntze, eta jendea gomitatzea etorzerat gero kantaldirat. agian kantaldia abiatu hain zin, kantu bat edo beste, elgarrizketa bat kantariekin, ez dakit horaino nolari diren pre, prestatzen. Gero goiztean erraiten nuen um, uh, ego alderat ere joanen engirela, durangotik ukandugu gomita, egiteko zerbait uh, durangoko azokaren karietara. Mm -hmm. Eta errandi gu, orain bat dugu ostegu zuzenezko emanaldi hori. Ikusten aldugu zuen aldetik uh, norbait motibatzen den hortik zerbait aipatzea, eta ari gira, izketan. Mm -hmm. Errakasleta alde batek ere errandauku web telebista bat nahi dutela montatu beren uh, sailean, eta interesa baluketela beraz hola emeki emeki eraikitzen ari dira eta Hara, eta entuden urtean badira korrika, taim bat izor du eta izor du beraz, pentsatzen dugu, emeki emeki osatuko dugula gure egutegia Hados, ebe ala Abiatua, behintzat euh, kanal de puntiote ben zuzenean beraz segitzen halko duzi ebiar horrek azirkoak osatu eman kizuna zazpiontatik haintzina eta gero, sarean eta euh, telebistan ere ikusten da? Berriz, edo nola? Hore da, a... eta antzidut erraitea baditu gula ere manaldi bat zuia danik antolatuak inituenak Uh, gehiago gogu kanimatuko ditugunak, uh, tokika eman gizun bat eginen dugu, bainan susken, susken eskuaren... Uh... Ara, molde hortan, e, makean, ondoko egunetan, e, artearen inguruan ere prestatzena edigira eman kizun bat laguntzailekin eta hori ere sartuko dugu zuzen ezkoetan. Hori entzunarazteko gai esberdinak izanen direla. Ara. Eta gero telebistan izanen direnez, e, bai TVPI katean eta egoaldeko amaika, goiena... E, xalua telebistetan pasatuko dira, bainan bakarrik laburpenak zenta. Emankizunek irauten bali madute oren bat baino gehiago, guk e, telebistako eman aldienzat, berroita amalao minutako saioak e, labur bildu behar ditugu. Mm -hmm. Bambea do, sebedena badakigu, horrein, uh, Pantsika maitia, Milesker, eta beraz bihar arte, zazpietatik entzina kanal dute teben. Milesker zuedi, berriz ere aipa hau eginik! Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantzai didarrekin, oskal irratietan. Asteuntako kanpoko mintsaldien saiuan intxauzetako debaten segida izanen da. Aldiuntako gaia, nolako lana izanen dugu bihar, nolako estatutua, nolako geriza, lana nola aldatu den baita ere nola aldatuko den ikusita, lana denen zatizeiten alko dea, erre benio universala, plantan ezartzen aldea. Hortaz, mintzatzeko, entzunen ditugu Angel Toña, lana eta sozial saileko burua eskal gobernuan, Aleksandr Loroa, faz egiturako presidenta, Caroline Phillips garapen kontseiluko lehendakaria, Aleksandr Jardin, idaz eta bleu-blan zebr elkarteko presidenta zer lan, zer aktivitate ukanen dute gure aurrek, intxauzetako debaten txegida hastezken argatz untan, behatze untan, euskal irratietan, errepika, biara munian, oren batean hilureiko irratian. Irakiko musul hiriko egoerari interesatuko gira goiz behin ostego nuntan. Dula bihaste, Irakia erasoaldia hasia dute hiriaren kontrola estatu islamikoaren eskutik kentzeko. Prezeski dula bi urte hiria gotorlikutzat hartu zuen daesek. Mosul hirian garaian egonden Carlos Zorutuza, kazetaria ostego nuntako gomita Silaba bertsolari txapelketa Urriaren hogeita bederatzean, Larrexoroko herriko gelan, Arratxadeko bostetan, Laugarren final aurrekoa! Hamentxar Zaiuz, Odaibar Rosho, Eneritz Zabareta, Sumai Murua, Jamuntxokristi, eta Itor Zerbie! Silaba txapelketa euskaliratien partaidetzarekin! Eta silabaz justuki, puntiuka eman kizun bereziak asteazken edo eta asteazkena izanki. Gaur duzu itzordua beraz zazpietatik eh, haintzina, puntiuka emanaldiarentzat aldiaren bateko, eh, saioaren bilduma beraz entzuten alko duzue. Eta, eh, eta ara, behi adanik ezta gehizki, antzigabe musika eh, eman kizuna mahontan zuriabeltzez gaur. Gaur. eta musika ere bihar itz eta putze mankizunean ostegunero erobez alafret behuat gurekin eta bihar Baobabs will destroy your planet deitzen den taldea hopa eipatuko dauku Euskaldunak dira iruñakoak gainera eta disko berri bat atera dute aurten unen entzunarazteko hori izango da bihar hantzigabe maia muruaga seiak euskali ratietan orain